Козаченька звеселила, можливе тільки при умові переходу думки від зорі зіроньки до дівчини, від світила до веселощів. Цей перехід зумовлюється не об'єктивними властивостями зорі, світла, дівчини, веселощів, а відносно суб'єктивним їх зображенням у мові. Важливі міркування потебні про символіку кольорів у фольклорі. Білий колір – символ краси, кохання, вірності. У давньому замовлянні сказано, якою білою є сорочка на тілі, таким, щоб і чоловік до жінки був, чи таким би чоловік світлим був, звідки видно, що білий – милий. У рецензії на пісенне зібрання Головацького Потебня подає уривки з народно-поетичних творів, у яких образ не пояснюється, але його можна зрозуміти на основі символічного значення. «Ой, якби я була знала, що я твоя буду, випрала бим сорочечку від чорного бруду, тобто покохала б вийшла заміж, заковала зозоленька на жовтім пісочку, а хто ж мому миленькому випере сорочку?» На основі того, що білий – білизна, символ краси, біла лебідка – символ молодої жінки, переважно дівчини. А тому, за тлумаченням потебні, втрачати дівочу сноту в народній поезії означає відставати від білих лебедів і приставати до сірих гусей, тобто заміжніх жінок. Вечений визначив милий образ народної пісні. Постіль постелена милому має таку білизну, що на ній буде помітна навіть пилинка сажі, що відбилася від стелі корної хати крильцями метелика. Саме цим пояснюється незрозуміле місце у весільній пісні. Прилетів шершень з стелі та впав на постелі. Упав і запилив її, така вона біла. У другій половині XIX століття в європейській фольклористиці широко обговорювався сюжет про графа, котрий потрапив у полон до невірних, і його дружину. Біла сорочка, що їй дала дружина чоловікові, символ вірності, поки сорочка біла, доти жінка вірна. До цього сюжету зверталися Веселовський, Міллери, Халанський, згодом, уже в ХХ столітті, Жермунський та інші. Якщо згадані вчені, розглядаючи цей сюжет, обмежували коло зіставлень епосом, казкою, то потебня значно розширив тлумачення символіки усної творчості, залучаючи до об'єкту дослідження чимало жанрів. Не можна обминути з цього погляду спостереження потебні над тим, як символи при переході від обрядового фольклору, наприклад, весільних пісень, до белинного епосу якісно змінюються, еволюціонують. Так, на белину про Солов'я Будемировича мали безперечний вплив весільні пісні, і, стверджував фольклорист, символічні образи Обрядової лірики в Белинах перетворюються у розповідь про дійсну подію. Висновки потебні. горечність і накомовність стають непотрібними Белині, не відповідають змістові її дії. Анікіну, дослідникові героїчного епосу, це посприяло висловити припущення, що факти запозичень із обрядової поезії варто визнати заявище пізнього творчого життя епосу і, відповідно, класифікувати варіанти Белин. Певне абстрагування від жанрової специфіки властиве в символіці сновидінь, в основі якої лежать символи генетично-первісні, які в процесі еволюції людини трансформувалися. Часом сліди цієї метаморфози непомітні або тільки відчуваються. Щодо основи